dimarts 25 de febrer i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que fa un parell de setmanes que s'han iniciat les obres del carrer Sant Josep de Palafrugell unes obres que havien de començar mitjans de gener però que el temporal Glòria va retardar fins a fa un parell de setmanes El mercat de Palafrugell vol convertir-se en un dels més sostenibles del territori i és que han engegat una campanya per promocionar l'ús de les bosses reutilitzables i també l'ús de carmanyoles per al mercat del bebeix i de la carn. La informació comarcal ens portarà a escoltar a la Cristina Manyes, la gerent de la confraria de Palamós, que valorarà a Ràdio Palafrugell com ha estat l'any 2019 de la gamba de Palamós. <totipedic> Us recordarem, tornant al nostre municipi, que ja hi ha en marxa el tercer concurs de fotografia Palafrugell és Educació, que organitza l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell. Teniu fins al 20 de març per enviar com a màxim tres fotografies relacionades amb l'educació. Sabrem més sobre una de les exposicions que es poden visitar des de dissabte al Museu de Can Mario. Escoltarem a Ramon Casalé, crític d'art, que parla al voltant de la donació de Carles Arqués i Tost. I finalitzarem aquest informatiu d'avui recordant les mocions fins a sis que es presentaran avui a la sessió plenària corresponent al mes de febrer de l'Ajuntament de Palafrugell. Iniciem aquest eh, informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 25 de febrer i ho farem eh, parlant de la reforma integral que s'està duint a terme al carrer de Sant Josep des de fa, un parell de setmanes abans, però us expliquem que aquestes obres havien d'haver començat a mitjans del mes de gener, però el temporal Glòria va fer que aquest inici de les obres s'enderrerís doncs, fins fa un parell de setmanes, per tant, un mes més tard del que estava previst. Com la resta de carrers del nucli antic, en aquest punt del carrer Sant Josep també es farà una via de plataforma única amb prioritat per als vianants. Així, doncs, el Sant Josep es transformarà com ho van fer en el seu moment al carrer Staronjeta i també al carrer Sant Sebastià. Lluís Ross explica a Ràdio Palafrugell que després de les inclemències meteorològiques a mitjans d'aquest mes es van iniciar les obres. Actualitza'ns, com la tenim? Sí, no, el carrer Sant Josep es va començar la setmana passada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 si el temps no impedeix. No obstant això, Rosa apunta que ja serà un carrer transitable per aquestes dates de Setmana Santa. Sobre tres mesos, o sigui, ben bé, arribarem Setmana Santa. Mm... No sabem...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 Així, com us hem comentat en les obres del carrer Sant Josep també es farà una reforma integral se substituiran les canonades i es farà la corresponent separació d'aigües pluvials i aigües negres segons el punt avui també hem d'explicar que malgrat que s'eliminaran els creuaments aèris de les xarxes telefònica i elèctrica mantindran els cables que discorren per les façanes perquè estan en bon estat i a més des del rotatiu també apunten que tampoc s'ampliarà la xarxa de gas perquè cap veí en vol subministrament. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació ho per posar la mirada en el mercat de Palafrugell i és que aquest espai es vol convertir en el més sostenible de la comarca i també un dels més sostenibles de Catalunya. La primera acció que farà en aquesta línia serà la d'oferir als clients una bossa isotèrmica amb la imatge gràfica del mercat. Així s'avança a la normativa de prohibició d'envasos i bosses de plàstic d'un sol ús que entrarà en vigor el gener del 2021. Avui l'Ariadna Ferrer ha visitat el mercat de Palà-Frugell per parlar d'una banda amb comerciants, amb els paradistes i també amb alguns dels clients per comentar aquesta iniciativa. Escoltem l'Ariadna Ferrer des del mercat de Palà-Frugell Primer de tot, conversant amb la Margarita de Peixos Conxita. Bon dia. Efectivament, em trobo aquí al mercat de Palafrugell, eh, no precisament per comprar, sinó per parlar amb la Margarita de Peixos Conxita. Bon dia, Margarita. Bon dia a tothom. El motiu pel qual em trobo aquest matí al mercat eh, és perquè en els propers mesos eh, s'avancen a la normativa de prohibició d'envasos i bosses de plàstic d'un sol ús, que en principi entrarà en vigor al gener de 2021, però que ja s'han començat a incentivar algunes accions. Una d'elles eh, va ser eh, produïda no? per, la, per la Margarita. Ens podries explicar de què es tracta aquesta idea? Bueno, la idea és que després de veure Després de veure tot el que ha fet de mal, tots aquests temporals i tot, eh, volem aportar un petit granet de sorra, perquè si només ho fem nosaltres no serà res, però si tothom fes una miqueta a la llarga ho podríem aconseguir. I vam tindre la idea de o sigui a la gent dir-los que si ens venen a comprar que nosaltres no donem cap mena de bossa de plàstic, si ells venen en el seu tàper, doncs nosaltres eh, i com a agraïment els hi donem un petit regal que cada últim divendres de mes eh, en el sorteig a la 11 si coincideixen els números que nosaltres donem tenen 30 euros a comprar eh, en peix, en material i la veritat és que estem molt contents perquè func funciona molt bé evidentment no tothom vindrà però eh, si aconseguim tindre més de la meitat que ens venen en tàper, nosaltres considerem que ja posem el nostre petit granet de sorra. D'on va sorgir aquesta idea, Margarita? Bueno, aquesta idea sempre ens ha preocupat, perquè clar, a l'estat despatxant veiem que ja eh, ens surt moltes bosses. El peix sabeu que no podem posar paper perquè es desfà i la idea ja va ser d'un principi, eh, primer jo vaig posar un cartell que quan se tenien de fer pagar les bosses, que jo a casa no vam fer-ho mai, però sí que teníem l'eslògan de dir, si porteu el el tàper o la carmanyola, com diem en català, eh, nosaltres us abonarem la bossa, o sigui, al revés, però per arribar en el mateix punt final. Però no va funcionar gaire. Però després de l'Oví, després del temporal glòria de lo que s'ha fet, mmm, massa va ocórrer aquesta cosa. i entre tots i veiem que això, si premis una mica al client, que també és un petit premi que hi ha clients que s'homereixen molt, doncs això els hi ha anat donant més, més ganes de portar. Dius que a eh, comença a haver-hi una mica de canvis, de conscienciació per part de les persones. Eh, com ho has notat? Perquè jo ja he començat a veure alguna que altra clienta que doncs et diu no, posa'm on aquest tàper, que encara que potser és d'un plàstic reutilitzable d'alguna altra compra, no? però comença a haver-hi aquesta incentivació. Sí, bueno, jo suposo que aquest últim temporal, al Glòria, Gloria, eh, tots aquests plàstics que ens han vingut, que realment fa més de 40 anys i estan intactes, ens ha fet obrir una mica els ulls a tots plegats. Vull dir que a veure si entra una miqueta, si entra tots, ja ho dic, que clar, un sol no podem fer res. I el que seria maco que això ho fes tothom. Però clar... Cada casa, jo dic que cada casa i cada lloc, eh, ell té de posar les seves normes. Perquè, clar, eh, això també és una miqueta tasca de tots, no, no només per part del, dels que esteu atenent, sinó també dels clients que venen. És una mica de responsabilitat comú, però... Eh, vosaltres, com a, com a botiguers, eh, quina serà la vostra responsabilitat? És a dir, reduireu les bosses de, de plàstic, les eliminareu del tot? Quina, quina serà la vostra tasca? Bueno, la idea seria poder-ho eliminar -ho tot. Però també tinc de dir que hi ha el típic client que dic, tu li dius i jo ja els he dit que en els, en els meus fills que no, no tenen d'obligar tampoc, perquè realment si hi ha un premi això eh, o sigui, ha fet, eh, ho ha fet eh, donar una mica més però el que no pots fer tampoc és, és obligar a la gent. Aleshores jo sempre dic que de plàstic sempre en tindrem, però clar, si podem reduir un 50% jo ja estaria molt contenta. Bé, doncs, eh, moltíssimes gràcies, Margarita, per la seva aportació. Ja la deixem aquí perquè ja comença a haver-hi gent i ja hi, hi ha feina. Moltíssimes gràcies, Margarita. A vosaltres. Doncs la Margarita, que va ser pionera en aquest sentit al mercat de Palafrugell i arran d'aquesta iniciativa, l'IPEP doncs, va agafar la idea de, de, de fer aquesta campanya i d'intentar doncs, potenciar que les persones, els clients que visiten el mercat de Palafrugell doncs, utilitzin bosses reutilitzables i d'aquí doncs, aquesta campanya d'oferir doncs, als clients una bossa isotèrmica amb la imatge gràfica del mercat, això succeirà en les properes setmanes. I després de visitar el mercat del peix, doncs, l'Ariadna ha anat cap al mercat de la carn i allà ha pogut conversar amb en Jordi Rubau de la carnisseria Tres Pollets. Seguim aquí al mercat de Palafrugell, aquest cop eh, tinc a mi en Jordi Rubau, de la carnisseria Els Tres Pollets. Bon dia, Jordi. Bon dia. Bé, eh, amb en Jordi seguirem comentant doncs, eh, la normativa de prohibició d'envasos i bosses de plàstic d'un sol ús, que no entrarà en vigor fins al gener de 2021, però que s'estan començant a, a produir, s'estan doncs, començant a avançar no?, a través d'algunes accions. No sé si les coneixes, Jordi, aquestes accions. Sí, que coneixem aquesta, aquesta prohibició. Evidentment, ja fa temps que hi ja estem treballant. De fet, molts op dels operadors que estem aquí al mercat ja portem temps oferint bosses compostables, inclús terrines i altres atuells que siguin compostables o que siguin almenys viuregredables a curt termini. I llavors ara estem estudiant també per fer una campanya de cares a la setmana d'estima al teu mercat en què mirarem a veure de quina manera podem oferir la possibilitat de que el tàper sigui una alternativa a tot aquest, a aquest sistema d'embalatges. El que, que encara estem pendents d'una confirmació del, de, de, de sanitària de la Generalitat que ens digui fins a quin punt eh, podem fer servir una cosa o l'altra. Llavors, fins que no tinguem tot ben clar, no passarem a l'acció, diem-ne. És a dir, que el tema de l'ús de, de tàpers de vidre té a veure amb, una, amb, una, amb, una, amb un aspecte més de sanitat, de, de, de seguretat? Sí, està per veure, perquè esclar, aquí penseu que tractem des del producte fresc com fruita i verdura, com producte càrnic, que és molt més, molt més delicat. Estem parlant de producte que ha d'estar sempre menys de 4 graus, amb unes condicions òptimes, i a vegades nosaltres podem garantir que el nostre producte està en condicions òptimes per transportar, però que a vegades està per segons com es portin, no podem garantir que aquella, que aquella seguretat o aquella... aquella aquell mínim de qualitat arribarà fins a casa. No? Llavors, d'aquí ve el tema de la nostra preocupació legal, però això ho posinarem en, en, en pocs dies i poques setmanes. Bé, també eh, esperem que doncs que faci una funció en aquest sentit el, el taller de compra i de cuina responsable que es vol també dur a terme en un futur, no? doncs perquè la gent no només eh, dona importància a consumir productes de temporada, sinó que també sàpiga com organitzar i com, manejar, i com manipular aquests aliments. No? Eh, com veus eh, tu les accions que es volen aplicar? Creus que hi ha hauria alguna que canviaries o que afegiries d'algunes altres? Jo crec que són, estan molt ben pensades, molt ben rumiades i són imprescindibles. Ja actualment ens hem de plantejar eh, l'estop en el plàstic. No? Eh, llavors, nosaltres estem en aquest sentit, treballant una línia d'una bossa isotèrmica, que sí que serà d'un material plàstic, però es pot ser reutilitzable moltes vegades. Estem pendents que ens arribi amb la proximitat i també buscant, tal com dèiem amb el tàper, buscar mètodes, no sé si amb el que vas com carros, buscar alguna forma que, la, que els, els nostres consumidors més, eh, ho tinguin molt més fàcil per, per poder aplicar. Si sí, és que al final sembla, sembla molt de sacrifici, però també és un estalvi econòmic, perquè si vosaltres, per exemple, com a botiguers, reduïu eh, les bosses de plàstica que de donar als clients, és un gas menys per vosaltres i també, eh, en efecte, Eh, pel medi ambient doncs és molt menys, eh, hi ha molta menys repercussió, no? Sí, efectivament. De fet, ja és que és això que dèiem, no hi ha, no hi ha, un, punt de, no hi ha un punt de retorn. Eh, hem de suprimir el plàstic i conscienciar-nos entre tots de que hem de, hem de canviar de mentalitat en molts aspectes, eh? inclús en l'aspecte de viatjar amb avió... Uh, això també, clar, afecta també a decisions de govern, no? No pot ser que anar a Madrid ens costi 40 euros en un avió i, en canvi, en tren ens costi 100 i pico, no? I, I tantes altres coses que ens hem de plantejar des dels consumidors, en canvi, fins nosaltres també no deixem de ser consumidors i aplicar-ho perquè, perquè doncs, hi hagi una, una idea clara de que, el, que el món està malament i que l'hem de cuidar. Eh, creus que això generarà algun canvi o que ja està generant algun canvi de consciència per exemple en els clients que tens així? Sí, això està claríssim Nosaltres fa, fa mesos ja que, que la gent té una, els nostres clients tenen una... una a part de l'iniciativa de venir amb tàpers, de venir amb bosses reciclables de casa eh, exigeixen aquest tipus de producte per tant això està molt bé perquè t'adones que la gent està conscienciada cada cop més i això és el que és important, no? aquesta petita revolució que és el fet de donar-nos en compte que tenim un problema i que l'hem d'arreglar. Els clients eh, representa doncs, que també han de posar de, de la seva part, però vosaltres eh, com començareu a, a generar aquests canvis Has parlat de les bosses isotèrmiques, però clar, eh, hi ha molts productes que se us escapen una mica de les mans, per exemple, aquí estic veient croquetes, s'han d'envasar. Eh, això també ho fa, ho, es podrà fer amb els tàpers de vidre? Uh, sí, efectivament. Això que deies, per exemple, de les croquetes, aquest envàs que, que estem aquí davant veient és uh, compostable. Llavors, eh, sí, no ja hi estem treballant, el que passa que ara estem buscant un sistema de, de bosses, eh, segurament que seran de cotó, que tenen l'avantatge que es poden reutilitzar moltes vegades, i llavors quan estan brutes es poden rentar. I estem mirant de fer una comanda gran entre tots perquè el, el consumidor final no n'hagi no de pagar res, no? Bueno, Intentant buscar aquestes solucions el més sostenibles possibles. Bé, doncs, eh, fins aquí seria tot. Moltíssimes gràcies, Jordi. No sé si voldries afegir alguna cosa o ja queda tot dit. No, simplement agrair una vegada més que feu ressò de del que fem al mercat i acabi la fi. Estem fent poble, estem fent Palau-Frugell. Gràcies. Bé, doncs, esperem que aquest avenç, aquesta normativa, doncs, eh, millori les condicions en bueno, les que hem deixat el medi ambient en general. No? Eh, moltíssimes gràcies, Jordi, per l'entrevista. Bon dia. A vosotros, buen gracias. Doncs moltes gràcies Ariadna i d'altra banda doncs també hem d'explicar aquesta doncs serà la primera de les accions que des del mercat es duran durà per convertir-se en un dels més sostenibles. El següent pas que es farà serà la participació a la campanya internacional La Setmana Internacional dels Mercats Estima el teu mercat que enguany se celebrarà del 16 al 30 de maig i que va dedicada a la sostenibilitat. En aquest sentit les parades del mercat diari premiaran els clients que portin envasos i i bosses de secció reutilitzables des de casa per a les seves compres. En el marc d'aquesta campanya també s'organitzarà un taller de compra i cuina responsable on s'explicarà la importància de consumir productes de temporada i d'organitzar els àpats adequadament per tal de no malbaratar menjar. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dimarts que ens portarà a parlar ...d'un tema del qual ja en van parlar en el seu dia... ...i és que la confrèria de Palamós va tancar un 2019 doncs, amb un bon any de, de la gamba i de fet les barques esperen que el 2020, perquè aquesta campanya s'ha deixat de pescar molta de petita, i per tant esperen també un bon any 2020. Des de la confreria destacen que el fet que, malgrat que s'ha deixat de capturar una gran quantitat de juvenil, així és com denominen a la més petita, les barques han acabat contentes escassos 15 dies de l'aixecament de la Vedas, l'explicava així des del diari de Girona. En Rafael Corbí ha pogut conversar amb la gerent de la confreria de Palamós, la Cristina Manyas, la qual han reconegut que estan satisfets i que són uns resultats però que ja esperaven per les previsions que tenien. Sí, ha, ha sigut un any, un any bo, bo normal, diguéssim no? com han seguit pues, una mica la tendència dels, dels últims anys i, i sí, perquè bueno, era un any que, que, es, ja, que ja segons les prediccions dels científics doncs esperàvem que hi hagués molta quantitat de juvenils, o sigui de gamba petita, i pues, uh, hem, hem gestionat uh, la pesquera per, per no agafar... Uh, doncs, uns nivells massa d'aquesta gamba petita i, i, bueno, doncs, en principi els, les mesures que s'han portat a terme han sigut eh, bastant efectives i eh, hem, hem, doncs, capturat la, la, la gamba justa, no, diguéssim no, no, ens hem, no hem deixat aquesta gamba petita que pugui créixer i que, que es pugui reproduir i, i pel que fa doncs, a, a quantitat Mal mala una micata menys que, que l'any la, anterior però els, els números doncs, els ingressos segueixen una tendència similar doncs, en, els, en els últims anys eh? la tendència doncs, és com estable Doncs el principal motiu pel qual estan satisfets per aquests bons números ha estat la campanya de la gamba tot i que a principi de temporada es donava per fet que hi hauria una gran quantitat d'espècies petites, les barques han sortit molt satisfetes per la quantitat de mitjana i gran que s'ha pescat, això ha fet que a més, es deixés al mar la juvenil, d'aquesta manera, des de la confraria de pescadors de Palamós, donen per fet que el 2020 serà encara millor, ja que haurà crescut i les previsions és que hi hagi més gamba mitjana i gran. Tornem ara cap a casa nostra, deixem però també de parlar d'aliments després de dues notícies Eh, doncs, eh, relacionades amb productes alimentaris eh, amb aquestes visites que ha fet l'Ariadna als mercats de la carn i el peix i amb aquesta informació al voltant de la gamba de Palamós doncs canviem radicalment de tema tornem a Palafrugell i parlem del tercer premi de, foto de fotografia Palafrugell és educació que ha convocat un any més l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell l'objectiu d'aquest concurs és el de fomentar l'entorn educatiu en sentit ampli i dins de les activitats com a ciutat educadora. Així, entenent l'educació com un procés que es produeix al llarg i ample de la vida, la ciutat educadora ofereix múltiples espais per aprendre. El lema és que les persones no s'eduquen només a les escoles i és que l'educació també s'adquireix a les llars fent activitats de lleure esportives culturals, socials i etcètera. El termini de presentació de les obres ja està obert i es tancarà el proper 20 de març. Algunes de les bases del concurs estableixen que les fotografies han de plasmar algun acte, activitat o moment educatiu. A més, cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies originals i inèdites. Així, doncs, no poden ser guanyadores d'un altre concurs ni haver estat publicades en cap mitja. Per últim, des de l'àrea d'educació també remarquen que les imatges, que les fotografies poden ser en color o en blanc i negre. D'altra banda, també podeu consultar les bases d'aquesta segona edició del Premi de Fotografia a través de la pàgina web d'educació.palafrugell.cat Els premis seran per valor de 300 euros el primer premi, 130 i 70 el segon i tercer premi respectivament, i lots de llibres pel quart i cinquè premi. D'altra banda, cal recordar que les fotografies guanyadores s'exposaran en paper fotogràfic i emmarcades al Centre Municipal d'Educació del 22 d'abril al 22 de maig. Així doncs, recordeu, teniu fins al 20 de març per participar en el tercer premi de fotografia Paula Froguell és educació. Continuem en aquest informatiu d'avui dimarts, 25 de febrer i ho fem ara per parlar d'una altra de les exposicions que es poden visitar al Museu de Camp Mario des de dissabte i que podreu fer-ho fins al 14 de juny avui parlarem de la donació que la família de Carles Arqués i Tost va deixar a la Fundació Vila Casas i que es pot veure al Museu Camp Mario d'aquesta Fundació. L'Ariadna Ferrer va poder parlar amb un dels protagonistes d'aquesta donació d'aquest artista ja traspassat i que ara doncs es pot veure una mostra al Museu Camp Màrio. Bon dia, un cop més. Eh, seguim aquí al Museu Camp Màrio, aquest cop assistint a la, a la presentació de, de les obres de Carles Arquesitost. Eh, tenim aquí amb nosaltres en Ramon Casalé, que és crític d'art i que també ha escrit doncs, el llibre sobre les obres de l'artista. Bon dia. Hola, bon dia. Ramon, en la presentació eh, has parlat doncs, que com que no coneixies a l'autor, has hagut de fer molta investigació sobre l'artista, però l'artista precisament va viure en una Barcelona en uns moments on tan convulsos políticament parlant, Vull dir, et va costar molt en aquest sentit fer aquesta recerca? Doncs no, no em va costar fer la recerca, però sí que va haver-hi una certa dificultat perquè va ser un artista que va exposar poc a Barcelona, i, a més a més, amb algunes de les galeries desaparegudes. La de qual cosa això va fer una mica més complicat. I com la majoria del seu treball es va desenvolupar fora del país, sobretot al nord d'Europa i als Estats Units, les exposicions que havien fet a Barcelona se centraven en dos o tres galeries i després algunes doncs, de, de l'Empordà, doncs a cada que és també. Eh, jo quan veig aquestes obres, em crida molt l'atenció al tema dels colors, que també és, una, és un element simbòlic en, en les seves obres. lique'ns quin és la seva evolució o la, o la simbologia perquè li dóna tanta importància. Bé, eh, jo crec que el color és tan important com la forma. El que passa que són formes, a part de la seva primera època amb la qual eh, treballava, el, podríem dir, l'impressionisme, amb la qual també intervenia molt el color i la, i la figura humana, sobretot la, la figura femenina, eh, posteriorment es va decantar cap a un estil més constructivista amb la qual la forma es devenia moviment. I des d'aquest moviment com es diferenciava Doncs en aquest cas es veia a través del color, a nivell cromàtic. Aquest moviment es veu a través del color. A la presentació també has parlat doncs, que l'evolució de les seves obres ha estat molt variada i que hi ha, hi ha jugat molt eh, l'aspecte personal també. Eh, quina diries que és la, la seva part que més, doncs que més importància o més rellevància ha tingut a la seva vida? Bé, jo crec que la, la part més important i la que més la defineix, jo ho dic amb l'aspecte de la seva singularitat, és la part, diguéssim, ja de més maduresa, poc abans de morir, ell va morir amb 42 anys, l'any 1992, i el que succeeix és que les seves últimes etapes, quan ja torna, diguéssim, dels seus viatges a l'estranger, torna cap a la ciutat, cap a Barcelona, ja és una obra molt abstracta, però dins d'un aspecte molt, molt singular, en qui, en, en, on el color ja no és d'haver tan important, sinó és, és, són les formes o no formes que apareixen. En canvi, anteriorment, quan va treballar diversos estils, com el constructivisme, l'expressionisme, el fobisme, etc., crec que la part més important és la seva etapa última. Bé, doncs, Ramon, no sé si voldria afegir alguna cosa referent a l'activitat. Bé, jo simplement doncs, agrair a doncs, la Fundació Vilacases, amb aquest espai de Can Mario que es pugui veure aquesta exposició, perquè també serà no, no només un record que per part de la família, que ha sigut una part molt important en voler conservar el seu treball, sinó que també el públic se n'adoni de que hi ha altres artistes que no han sigut tan coneguts en aquest cas, malauradament, perquè es va morir molt jove, però que també han aportat el segonet de sorra dins de del que seria l'art contemporani amb el nostre país. Bé, doncs, fins aquí recordem als nostres oients que l'exposició es veurà també aquest proper dissabte i doncs qui vulgui podrà gaudir d'aquestes obres que reflexen la seva, la seva intensa però curta vida, malauradament, de l'artista. Moltes gràcies, Ramon. A tu, gràcies. Doncs aquesta conversa que us hem ofert avui amb Ramon Casalé crític d'art com les que us vam oferir en els darrers dies amb Àlex Susanna, director de la Fundació Vilacases i comissari de l'exposició, que ja podeu veure també al voltant de Mariano Andrés Vilella, com la conversa amb Andrea Torres Balaguer, les podeu recuperar totes tres a través de radiopalafrugell.cat, les tres converses que l'Ariadna Ferrer va mantenir amb els tres protagonistes d'aquestes tres exposicions que es poden veure ja des de dissabte passat i fins al 14 de juny al Museu Can Màriu de la Fundació Vilacases. I arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem repassant alguns dels temes que portaran a la sessió plenària els diversos grups municipals que conformen l'Ajuntament de Palafrugell. D'una banda, us hem d'explicar que és un ple amb un ordre del dia on destaquen, sobretot, les cinc mocions que es debatran. D'una banda, dues mocions de l'equip de govern, una per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones i l'altra pel retorn social del rescat bancari i per garantir l'accés a l'habitatge social. D'altra banda, des del Partit Socialista, com ja us venim explicant des de la setmana passada, es presenta una moció en motiu doncs, per a la cerca de propostes i una política activa per facilitar l'accés a l'habitatge. Recordem que divendres ja parlàvem d'aquesta moció on el PSC, a través d'una nota de premsa, doncs, la presentava per tornar a donar un impuls a la política d'habitatge social al municipi i per dinamitzar la taula d'habitatge. A través d'aquest comunicat Juli Fernández, cap d'oposició, criticava que fa un any que no es convoca la taula municipal de l'habitatge, un fet que tilla de lamentable i a més criticava en aquesta nota la manca d'iniciativa i la passivitat de l'equip de govern en relació amb l'habitatge social. Així doncs, amb aquesta moció que presenta l'equip de socialista i també amb l'anterior que ha comentat de l'equip de govern pel retorn social del rescat bancari per garantir l'accés a l'habitatge social, segurament hi haurà doncs un enfrontament que seguirem aquí a la sintonia de ràdio Palafrugell. D'altra banda, les tres altres mocions que us comentàvem seran presentades pel grup de En Comú Podem. Una banda, la primera serà sobre el Pla Director Urbanístic de Revisió dels Sols No Sostenibles del Litoral Gironí, l'altra per garantir uns pressupostos més socials a Catalunya i per a millorar el finançament dels ens locals i per últim també proposen l'arranjament i la pavimentació d'espai públic d'aparcament de Palafrugell. Dues d'aquestes mocions que presenten els comuns. Doncs, ja són temes que han anat traient en d'altres sessions plenàries i per tant, doncs, avui presenten aquestes tres mocions més escassumades a les tres altres. Doncs, fan un total de sis mocions respecte als 13 punts de l'ordre del dia. Per tant, segura, una sessió plenària, la d'aquest mes de febrer, que serà força llarga, Podeu, la podreu seguir, recordeu, a partir de les 7 a través de radiopalafrigell.cat i també a través del 107.8 de l'FM i a més a més, doncs, si teniu qualsevol consulta, qualsevol dubte, sobre aquest ordre del dia, sobre algun dels temes que es debatin en aquesta sessió plenària, doncs també les hi podreu traslladar als regidors i a l'alcalde, si us desitgeu, a través de Facebook, del Facebook de Ràdio Palafrugell, i també a través del Twitter de la nostra emissora. I fins aquí, amb aquest recordatori de la sessió plenària que tindrà lloc aquesta tarda a partir de les 7 corresponent al mes de febrer i que podreu seguir, com és habitual, a la sintonia de Ràdio Palafrugell, hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dimarts 25 de febrer. Nosaltres ens retrobem demà, on destacarem... Allò més rellevant que ens ha deixat aquesta sessió plenària i, d'altra banda, doncs, continuarem amb informacions relacionades amb el nostre municipi i allò més destacat de la comarca. Fins aleshores, podeu seguir tota l'actualitat del nostre municipi a través de radiopelafrigill.cat. Que acabeu de passar un molt bon dia i ens retrobem a les 7 amb les informacions relacionades amb la sessió plenària corresponent al mes de febrer.